Після того дня, щоразу, коли я потрапляв на вокзал, я намагався чим швидше звідти вибратися. Нехай потрібний мені поїзд буде через кілька годин. Не страшно, я виходив кудись за межі вокзалу, знаходив найближчий скверик чи просто двір із лавою, сидів там курив, попивав пивце. Від згадки про пиво по нутрощах розлилося дивне, приємне, тепло. Але я змусив себе лежати і не піддаватися спокусам, заплющив очі, аби голова не крутилася, і відразу побачив нас трьох пополудні під розкладом електричок на площі біля приміського вокзалу. Ну, так що ми робимо в котре? Запитав свиня. Я б помовчав на твоєму місці, огризнувся я. Терпіти його занудні запитання у мене вже не вистачало ніяких сил. І на якому ж це я такому вже місці? Через тебе все. Що значить все? Все. Ти мав позабазар, відповідай. А я відповідаю, розвернувся я до нього обличчям, відповідаю, відповідаю. На кого тут усі увагу звертають у першу чергу? На мене? На зайця? Чи на чувака у спортивках, у кедах із сумкою та ще в ідіотській дитячій кепці? На такого убойоба так і хочеться наїхати. Ти знаєш взагалі, що означає це «чувак»? Це кастрований кабан, аби ти знав, і базар фільтруй. А ти, кастрований кабан, стрілки не переводь. Одягнувся, як опудало. Звичайно, що кожен другий тобі пенделя дати хоче. Хоч ходи і кажи всім, що ми не з тобою. Ага, значить ви не зі мною. Ти теж не зі мною, заяць. Чого ви знову завелися, миролюбно промовив той Уже другий день гризетеся. А чого він такий розумний крикнув свиня? А чого він такий дурний не зміг промовчати я? Так, горе, пацани, давайте дружити за звичкою. Став між нами заєць. Справа у нас херові, бо в ваших сварок тоскне. Треба щось вирішувати. «Додому я не поїду», – заявив Тихий. «Не поїду і все. Піду в річковий порт, наймуся матросом на прогулянковий катер і буду собі по Дніпру плавати». «Тебе ніхто не візьме», – заперечив я. «А я скажу, що сирота. Не можна, коли батьки живі. Тоді точно помруть», – попередив заєць. «Батька, по-чесному, не шкода. Мамку, правда, того. Ну, коротше, придумаю щось». Я інший варіант розродився заєць. Їхати кудись електричками до Вінниці чи до Рівного, наприклад, а там що поцікавився я. Нічого, доїдемо, побачимо. Може, до когось у селі найнятися на городі, допомагати. Я знаю, таке робиться. Працю неповнолітніх у Радянському Союзі використовувати. Заборонено, бовкнув тихий. По телевізору казали. Ага. Дивися, як по селах законів дотримуються селюки на городах із ранку до ночі, а то ще буває з уроків їх знімають буряки сапати. «Ти хочеш буряки сапати?» – здивувався я. «А ти чого хочеш?» – втон мені відповів заєць. «Де ти грошей на харчі візьмеш і узагалі?» «Ти думаєш, нам хтось платити буде?» «Домовитися можна. Не жити ж тут на вокзалі, наче цигане, або яконо він». Литовченко кивнув на жебрака в інвалідній колясці, який, поки ми гарикалися між собою, невідомо звідки, виїхав до входу в метро. «Тоді ми дуже рідко бачили жебраків». На міському базарі їх у нашому дитинстві взагалі не було так. Не те, що тепер між рядами ходили, хіба що непомітні бабці, старенькі дідусі у засмальцованих військових френчах і посинілі від постійного забуху неохайні алкоголіки. Вони пошепки випрохували у базарувальників копійки – або чогось поїсти. Їм швиденько щось давали, і вони зникали з очей, наче їх тут і не було зовсім. Ще поборони іноді ходили по квартирах, називалися погорільцями, показували кількох явно циганкуватих дітей і так само чогось просили. Однак за такі речі міліція хапала відразу, не думаючи довго, тому радянські жебраки намагалися поводитися дуже обережно. У великих містах жебратство за тих часів було більш явних. Тоді, з самим початком перебудови, звичайні люди ще не зовсім відчували зміну часів, а ось жебраки та бомжі просікли це одними з перших. Якщо взагалі не першими, на світ боже із підвалів та захаращених квартир, перетворених на трущоби, вони потрошку повилазили на поверхню. Тому поява одного жебрака, особливо на вокзалі, не викликала подиву, гніву чи огиди перехожих. Тим більше, що на цьому безногому були старі камуфляжні штани, така сама камуфляжна куртка і тільник, що визирав з-під неї. А років йому було не так уже й далеко за двадцять.